هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي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 وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ Zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen a koga ostavi u zabudi nećemo mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti svjedoćim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed a.s.a. posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom Naš gospodar je kazao svojoj plementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Nakon uvoda, assalamu alijekum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Da li se čuje gore? Ba Da, sada čuje. Čuj. Jesam potvrdio. Ne je. Već ne čugo je dobro. sada. Zahvaljujem Allahu Tebareke veta'ala što nas je ponovo sakupio ukupio, na ovom mbareć mjestu da nastavimo govoriti o veličanstvenoj spoznaj Allahu Wa veta'ala. Prošli put smo spominjali koje ime? Al-Fattah. Al-Fattah. Večera sa kobuda spominjat ćemo dva nova imena koja su sličnog značenja a to je Allahu Tebareke veta'ala ime el qahir el-Qahhar što do prevoda moglo značiti pokoritelj znači jedno od prijevoda je pokoritelj drugo onaj koji sve savladava i treće ne pobjedivi znači moglo bi odpilke tako prevesta mičamo vidite šta su učenjaci kazali kada se odnosi ovo znači na Allah te bareke te bareke ve taala najutim U jeziku značenje je poznato da ima znači pobijediti, pobijediti nekoga. Savladati nekoga. Ili drugo ukrotiti ili podčiniti. A mi ćemo vidjeti kada se odnosi Allah subhanahu wa ta'ala kako ima ovo značenje. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu tebareke ve ta'ala ime kojim se opisao al qahir u Kur'anu je spomeno na dva mjesta do oko drugo el qahhar spominje šest mjesta i ono je jačije značenja od imena el qahir znači je značenja i to je većenca od, od tog imena Allah subhanahu wa taala u suri al an'am spominje na dva mjesta ovo ime el qahir pa kaže wa huwa al qahir fawqa ibadihi zai stajon pokorite iznad stvorenja, iznad svojih robova. Wa huwa al-hakimu habir a on, tabareke wa ta'ala, je al-hakim, mudri i o svemu obavješteni, al-habir. Sestri su poslali je targ? Gdje je targ? Tupanje. Sve. Aleksan. Neko od vas pravi prije. Mivo Tark. sila Da se sada čuje Dobro, karde. Znači alatebare kevetala ova dva imena, zal Qahir i al Qahar, spominjemo u Kur'anu, znači ovo prvo ime al Qahir na dva mjesta, al Qahar na šest mjesta. I kazali smo da al Qahar ima jače značenje od Qahir, jedno značenje je pokoritelj onaj koji sve savladava ili nepobjedivi to je Allah te bareke te bareke teala ispomenuo se da u suri el an'am aladirashanu dva znači mjesta dva puta imel el kahir a to je na 18. ajetu i 61. ajetu Pasu na veli ay tvahu al qahiru fawqa ibadi i on je pokoritelj iznad svojih robova wa huwa al hakim al on je mudri i o svemu obavije a na drugom mjestu Allahšan kaže wa huwa al qahiru ibadi ponovo potvrđuje da je on pokoritelj iznad svih svojih robova svih svojih stvorenja vidjećemo ta značenja koji jako ima mnogo kada se odnose na Allaha te bareke taala zatim O jače značenje Al-Qahar se spominja šest mjesta nekao ti je sura rad Ra 16. ajd i na drugom mjestu koje ćemo navesti je sura Gafir 16. ajd Allah subhanahu wa ta'ala kaže Koli Allahu khaliku kulli šej şey, wa huo al-vahidu al-qahar i reci zaista je Allah stvoritelj svega, a on je pokoritelj znači jedini, al-vahidu jedini koji je pokoritelj i nemo znači nema niko koji je sličan u tome. I drugo mjesto Liman <tip> il i ovaj smajet navodili kada kada svogovorno Allahu te bare ketala imena al-Malik al-Malik al-Malik lillahi al-Wahid al Kada gospodar sjed tog dana sudnje dana, kada sve bude uništeno, kada bude upitao kome danas vas pripada, tada neće postojati, ja znači niko ko će biti u stanju odgovoriti I onda će gospodar svetova sam odgovoriti na to pitanje koje je postavio لِلَّهِ الْوَاهِ دِلْقَهَار Danas vas pripada gospodaru Allahu jednom koji je pokorite svega. I to će biti jedan od najljepših primjera da čovjek shvati i razumije značenje imena الْقَهَار Šta su učenjaci kazali u definicijama kada su pokušali pojastiti ovo Allahu اتبارك و تعالى ime? Znači ime el Qahir, pokoritelj, a ovo drugo Al Qahar, znači u smislu pokoritelnja koji e, savladava sve stvari. A al Qahar je jačih znaka, koji mnogo pokorava. Nikomu slično tome nema. Ez Ezuđađi rahimahullah je kaza u definiciji za ova Allahova tebareke i mena da kaže Allah uzvišeni je pokorio i podčinio i nađi je svojim ajetima, svojim znakovima. Pogledajte, i nađi oni koji se ohole, uzdižu, i nade, i neće da prihvate din. Odbijaju din. Njih je pokorio svojim ajetima, svojim znakovima, pa nastavlja, koji upućuju na njegovu jednoću. Svi ajeti, svi znakovi koji nas obkružuju, ukazuju na Allaha, tebareke, tebareke, vata'ala. Zatim kaže, svojom snagom i moći počinio je silnike. Svojom snagom i moći počinio je silnike. Pa nastavlja, I pokorio, kaže, među svojim stvorenjima svakog od tih silnika, a pokorio je sva svoja stvorenja tako što je svima njima odredio maut, smrt. Pokorio je sva stvorenja, svima je to odredio i niko iz toga ne može se izuzeti. Zatim, u značenju da je pokorio i nađije, učenjaci kažu da je to u smislu da je svima njima uspostavio argument, dokaz. Svi, znači ajeti koji nas obtužuju znakovi od te Tebareke Vatala ukazuju na njega Subhanahu Vatala. Tako da je uspostavio argument da on postoji, da je on zaslužan, da se obožava. I pored svega što su vjerovijesnici dolazili, i knjige što su ostajale, što se isčitavale, što postoje šehovi, da, i svi oni koji pojašnjavaju pun, znači svima njima su uspostavljeni argumenti Allah i im tebareke ve ta'la znakojima. A za silnike, kako je njih znači pokorio, podčinio, tako što je njih kaznio, njih kaznio i kažu učinjaci najbolji primjer u tome i jeste šta se je desilo sa vlasnicima slona. Sa silnicima, koji su odlučili da unište kabu Allahu i im tebareke ve ta'la kuću. Negirali su Allaha subhanu ve ta'la u potpunosti izazvali su njegovu srčbu kazao da niko ju u tome ne može spriječiti pa se onda deslo da je al-qahar sve ni uništio i znamo kako su počeli kako su na strašan način svi ti koji su se zaputili prema Kabi sveto mjestu da bi je uništili kako su završili kako je gospodar sve to kaznio takve I naravno imam drugih primjera, kroz istoriju Islama kako su okončali svi silnici i oholnici da niko od njih nije sačuvan, da niko od njih nije ostao, da niko od njih nije živ, da se prsi, da dokazuje da je on podbijedio, pobijedio Allaha Tebareke ve Ta'ala jer je Allah El Qahar i ova Allaha Tebareke ve ime kada čovjek sazna ulije u njegovo srce, nadu, pouzdanje, jekin, u snagu gospodara svjetova, da mu nema, ne postoji niti osoba, niti zajednica, ni država koja se može suprostaviti Allahu njegovim naredbama, njegovim odredbama. Jer ako postoji neko ko može, neka onda e, pobjegne od smrti. Koliko je bilo jačih moćnijih kroz istoriju koji se pojavili i svi su oni okončali, svi su oni završili. Jer Allah ne dozvoljava zaoći nikom da je vječan, da vječno živi, da vječno traje, da vječno svoju silu prosipa nad nejakim i nedužnim potlačenim narodima i zajednicama. Nego gospodar svjetova svoje odluke donosi i sprovodi kako on subhanahu vat'ala hoće, jer njegov sud niko ne može, niko ne može odbiti. Al hulejmi rahimahullah za ime al qahir kaže da je ima značenje onaj koji određuje svojim stvorenjima onaj koji određuje svojim stvorenjima ono što on želi da se desi. U tome niko ne učestvuje. Allah te barem kutala kada nešto odredi to je iz njegove potpune mudrosti. I navišamo jedan primjer, a mi smo govoli o Allahovom Kaderu, određenju, određenju mnogo, kroz predavanja. Zatim kaže, poput teškoće, poput tereta, poput teškoće, poput tereta, ko određuje to? koje to propisao? koje to odrijedio? koje to spustio? Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahar Ti si ahi taj koji to trpiš, podnosiš, a gospodar te barek ve je tebe iskušao, tebe je odrijedio, tebe je to učinio, ne samo tebe Inači i vijernici i nevijernici svi ulaze, svi ulaze u Allahu te barek ve i dobro i zlo Zatim kaže žalosti i preokupacije I žalosti i preokupacije, znači koliko čovjek da tuguje, koliko žali, koliko ljudi voljenih se uzima, umire, Allah te bare kvetala oduzima od njih, a preokupacija je hemova, problema, čovjek znači mislila koliko je preokupiran, koliko podnosi sve to, to je Allah te bare kvetala odredio, El Qahar, i ne možeš sada pri tome, otkoli samo sebe to ne daću, ne možeš. Nije se u stanju. Zatim posle toga kaže, on je taj koji im oduzima život ili dijelove tijela. Oduzima život kada hoće on Subhanahu Tala. Ko može da se odupri tome? Ko može to da otkloni od sebe? Ko može kazati ne, ja hoću da živim kada melek smrti dođe? Niko nije u stanju. Ko može spriječiti kada se obraća na ne se nešto što desi ala te bare ko je Tala odrede, ostaniš valid? Ko može to spriječiti? Niko alqa had pokorite ono što odredi to se mora desiti niko nije u stanju to da odkoni odkoni od sebe zatim posle toga kaže i niko nije u mogućnosti da se tome suprotstavi niti je u stanju da izađe iz okvira allahove subhanahu wa odredbe što je on odlučio što je odredio to će da se desi. U to nema sumnje. I sve što se dešava, sve što nas zadesi, sve do Allaha tebāre kv'tālā. Čovjek nekada može dokućiti mudrost toga, ali nije u stanju dokući potpunu mudrost, Allaha tebāre kv'tālā, zašto nas iskušava? Zašto se dešava? Zašto usmrćuje ljude koji su oko nas, koji su bliski nama? Čovjek kada svati da je najvoljenija osoba, najdraža, Allahu halil, prijate, da se vratio i da mu se uzela duša, onda treba da svati da on nije prečiniti bolji, da može živjeti duže i vječnije od poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ali učenjaci navode jedan primjer od jednog od poslanika koji je živio prije poslanika Muhammeda alihi wa sallam. Da se je zadesio pored jednog bunara i ovaj primjer oslikava da čovjek nekada može dijelimično Da vidi mudrost, a neka da nije u stanju. Nego ima da kaže sve od Allaha i dobro i zlo. Allahu sačuvaj, pomozi, ojačaj da izdržim. Kaže u tom trenutku, u tom trenutku se odmako kod bunara i posmatrao. I naišao je konjenik. Sišao sa konja, napio se vode i dok je, kaže, uzimao vodu, ispala mu je kestica sa novcima što bi kazal danas novčanik. uzjao je konja i otišao. Pogledajte taj primjer, kada je otišao. Nakon toga kaže, dolazi pastir sa stadom ovaca, napaja stoku ovce, on isto tako pije vode, uzme kesu s novcima, elhamdljiv, odlazi iz tog I kaže, odlazi iz tog mjesta. Posle kaže malo vremena poslanik taj jedan do riovije s i stoji posmatra iz daljine. Kaže nakon toga dolazi starac, iscrpljen, izmoren, žejan da se napije vode, žeda. Kaže napio se vode i onda u hlad sio malo da se ozmori. Stars, van starac, čovjek. Kaže u tom trenutku tamo negdje konjeni već skonto da je izgubio pare. De je, šta je zla da je bio pored bunara? i vrati se na to mjesto, vrati se na to mjesto i zatekne starca. Skače za konja, vrati mi pare, ti pare napada, da ga čovjek ne zna, nisam, kunije se, zakljenije se, da on nije. On kaže, jesi, ti si bio tu, ti si muzao novac, znači počeo ga koriti, grti, starac si dalje tvrdi da nije. I na kraju ništa drugo nije preostalo konjeg da ga ubije. I ubio ga i kaže poslanik taj koji je posmatrao Allahu dragi, pa čovjek ništa nije uradio a ti su mu smrt. Nije kriv. Što je u da ga on ubije? Pogledajte, mislim, kad čovjek sad promisle o tom primjeru, Lena će da puno spavljeno razumije. Kaže, pa je molio gospodara svjeto da mu pojasni to. Znači, video je ko je uzao, koji je odšao, zašto je dozvolio, znači on određuje Alatebara i Kvetala, njegov kadr se odvija, odredba, pred određenjem, čvrsto vjerujemo u to. Kaže, što se tiče, Kaže onog čobana koji je došao i uzeo pare. To su, kaže, novci bilo od njegovog oca čije je pokrao i oduzeo konjeni koji je došao tu. I nikad mu nije vratio u toku života. Pa, slo mi, kaže, odredla se to desi kako bi mu vratilo, ono što mu pripada kao ola, o, znači, oca od imetka. A, kaže, onaj čovjek starac koji ubijen, on je davno ubio oca konjenika, a momak koji je bio konjenik je zavjetao se da će trašiti čitav život čovjeka kojim je ubio oca da se osvjeti, ali je znao. I desilo se to što se desilo, da Allah Đelšanu propisao Hrisas, Odbazdu, da se sve na jednom mjestu to izdešava, a da čovjek koji sa so strane je pospato je Bože, dragi, kako nepravdu činiš, neozdra bila, znači, takvim riječima dopiše na subjet. Tako da kaže učenjaci da iz ovog primjera nekada čovjek može da svati da razumije djelimično Allaho hikmet, ali ne u potpunosti. I ovo nije znači važjeći za svako ko sa strada, on je neko, nekom pokrav, ubija, znači i osta. Nego zna da čovjek shvati da razumije, tako da navodi danas za ljude koji, naprijed sa obraćaj na neseča se desi posebno u državu, onda ima krisas, saudi je. Čovjek kada ubije nekoga, jel odma mora da ima odmaznu zato ili da prati krvarinu, ali neka čovjek pobigne sa lica mjesta. Pa nakon toga kažu, drugi zgazi drugog čovjeka, pa optuže njega, pa njega zatvore i njega objese, njega ubiju. A drugi kažu, subhala, kako su ga napravdi Boga ubili? A kažu, sude šarijatom. Kažu, možda i za hikmeta, da je nekad davno, ko što se je potvrdio, ubio nekog i pobjegao nije ostalo, znači da ja se preda policija, da ja se prepusti. Pa posle drugi neko isto tako radi, samo su obtužili krivo kao u smizu tog, ali on odgovarao za onog prvog, za onog prvog. Tako da u svemu kaže, u svim tim postupcima ima Allah, o tebarek, o ta'ala, mudrost. Mudrost, a mi ćemo raditi Allah, o tebarek, o ime Al-Hakim. Tako da možemo dijelimično da shvatimo i razumijemo što je Hulemi Rahimahullah kazao po pitanju imena Al-Qahar. Zatim, Isto, znači, Hulemi govori za Al-Qahar da je on taj koji u svakoj situaciji savladava i pokorava a nema stanja, niti situacije, da on nije u stanju, znači, da savlada, da savlada nekoga. S druge strane, nikada ne može se desiti da on te bareke je veteala, neka je uzvišeni i slavljen, bude savladan od nekoga. Nikada. Znači, ne postoji ta situacija. Zatim Al-Khatabi je kazao Al-Kahar je onaj koji svojom kaznom savladava silnike i oholnike među svojim stvorenjima a savladao je sva svoja stvorenja tako što im je odredio smrt. Znači to je jedan od najvećih dokaza. Vidjet ćemo kad Allah što vam spominje ovo svoje ime nakon ovog imena odmah ukazuje da on taj koju smrčuje. Ibn-Kesir je kazao Al-Kahir je onaj u kome su sva stvorenja pomenovala svoja lica i sva su njemu pokorna, te se pred njim i po njegovom vlašću u poslušnosti njemu smirila." Allahu akbar. Pogledajte te definicije. Ne može se srce smiriti osim u pokornosti gospodaru svjetola, osim u predanosti gospodaru. Nikada, koliko god čovjek osjećao dunjalka, pote dunjalka, ukrasao, uživao i u dvorcu, u palaču, u lijepom autu, u je kući, u lijepom stanu, u lijepoj i djeci, nikada ne može biti sretan ako nema imana kod sebe. Koliko god on tvrdio da vjeruje, koliko god tvrdio da on zaista osjeća tu sreću, on znači mora, mora da laže. I može mu kazati, znači bezimalo uljepšavanje da laže. Jer ne može osjetiti. gospodar sretva je negirao sreću i zadovoljstvo u srcima oni koji ne vjeruju njega koji ne izvršavaju koji nisu pokorni, koji neslijede ono sad čim je došao poslanik sallallahu aljih i vselem, istinsku sreću će osjetiti samo osoba ona koja čisto iz sveg srca vjeri gospodara svjetova, poslanika Muhammeda aljih i slijedi i malo i veliko sad čim je došao poslanik sallallahu aljih i vselem. I zato vidimo da čovjek što više i bavita čini da je sretniji, da je veseliji, da je jel, da, da se primjeće njegovom licu nuli svjetlo dok onaj koji čim poče rati, samo kada se pogledalo gledalo, vidi da ima neku tamnu licu, osjeća, osjeća u prsima, stisak, tjeskogu. Čim ostran je, čim izvrši teo pokajanje iz tikvari, vrati se gospodarno jer rahatno kod ima tako Zavestaj znači biljernika koji stalno napredio svoj man, stalno se uzdiže, njegov ima raste, raste, raste, vidjeti koliko je sretan. Iako nema, znači, od ništa, ali kaže, kad ga upitaš, kaže, poslanik, čudan je primje vjernika. Kada ga upitaš kako si, kad je u dobrom stanju, kaže, Alhamdulillah. Pa kad to bude dobro po njegu. Kada je u teškom stanju, upitaš o kako sam, kaže, Alhamdulillah. Čudan je to primjer vjernika. I to će biti dobro za njega. Ova dvije situacije, a to neće niko drugi kazati osim vjernik. Dok će švjetoniki koji su uh, u svom imanu, nesigurni, danas je ovakav, danas sutra je da će počite te opravdava, kazi ja imam to, pa danas mi se to desilo, jučer to. Zna, iako nije svjesna šta govori, jer da je svjesna, napr. kad mi se citira ovaj hadis, on odmah se vrata i kazi alhamdu, alhamdu, Ali prije toga, znači ono nesvjesno, on već počinje da govori da se jad da, ima problem, ta iskreno to, iskreno to. Vrlo malo znači šukr i hamd, čini Allahu te bareke veta'ala. Šta su plodovi u spoznanju ovog Allahovog Tebareke v.t. imena Al-Qahir i Al-Kahar? Znači, prvi plod spoznanja ovog velikog Allahovog imena jeste da čovjek čvrsto vjeruje da je istinski i pravi pokoritelj koji vlada svim stvorjenjima istinski vlada Allah Subhanahu v.t. Da vlada svakom situacijom i da je u stanju kada god poželi da izmijeni stanje, on je u to da učini. I nikoga u tome ne može spriječiti. Jer posjeduje vlast, posjeduje mloć, što drugi ne posjeduju. Ali isto tako posjeduje svoju volju da radi ono kako on te bare kevetala hoće. S druge strane, posjeduje apsolutnu potpunu mudrost, vrhunac mudrosti da i ono što dozvoljava da se čini što se dešava u svijetu u situacijama, to iz njegove volje, što on hoće tako da se dešava, s druge, ispot po njegove mudrosti, a treće, da je on uvijek snažan, da izmijen, da uradi kako on te bareke u etala hoće. Zato vjernik je zadovoljan sa situacijama, ne požuruje, nego kad će Allah ova pomoć, kad će Allahova pomoć, što se ovo dešava, gdje je njegova pomoć, kad pomogne vjernike, što se ovo, znači, danas dešava u svijetu sa muslimanima Ne požurije, ali čvrsto vjeruje u značenja ovih Allahu i Tabarake Vatala lijepih imena. Da ima imaju rok, da se stvari odvijaju kako gospodar svjetova hoće. Ali to s druge strane, nikom slučajno opravdavate da sjediš s ruku, nego da i ti doprineseš koliko su mogućnosti, kada budete Laha pomogala, Laha će pomoći vas. Kada budete pomogla Lahu vjeru, Koliko suposite uposlite u tome i Allah te barekva, Allah će vas pomoći. I neće se izmijeniti stan jednog naroda dok se on sam ne izmije ne promijeni. Allah neće ga izmijeniti. Neće se znači u toku noći, poput Mehdija, a gdje kaže da u toku noći tek osjeti da je Mehdi. Čita život neće znati da je Mehdi, ali u toku noći Allah će ga nadahnuti, pa će spoznati, znate da je Mehdi, pa će otići kaže ja sam Mehdi, dužilo ste mi da mi date bej. Znate? Tako i stanje ljudi, čevičanstva, umeta, zajednice, mora se rati i sira poslanika sallallahu alihi wa sallam, najbolji je primjer, da je poslanik sallallahu alihi wa sallam mogao izmijeniti stanje ljudi u toku noći, izmijenio bi znači u Meku, a ne bi čekao 13 godina na tom putu, podnosio veliku žrtvu, radi allaha tebara reka betala, pa tek u medinskom periodu dolazi do države, dolazi do veliki i značajni pobjeda poslanika sallallahu alihi wa sallam. Zatim Allah je tala opisujući da on Al-Qahir uh, koji je pokorava pokoritelj svega odmah nakon toga okazuje na najveću stvar u kojoj niko ne može znaći da se oduprije, a to je smrt. Mm -hmm. I ovaj ajed koji smo citirali mm -hmm. na početku suri Al-An'am 61. ajed, tala, Subhano Vatala kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِهُ Zaista je on pokoritelj koji je iznad svojih robova. I ovdje ćemo govoriti, znači onda je on iznad svojih robova, iznad stvorenja. Zatim kaže: "Wa yursilu alaykum hafazan hatta iza jaa ahadukum al-maut, yunamshali malake chuvare koji vas štite i čuvaju." Zatim kaže: "Sve do onog trenutka kada on odluči da pošalje i zastanike da vam dušu uzmu." Onda kaže: Tawa rusuluna, I "Tawaffatu rusuluna, itadahinashi zastanici usmrte uzmu im dušu." I nakon toga Gospodara potvrđuje Vahum laju fer ridun I nijukom slučaju, jedan detalj nisu pokolebljivi u tome. Automatski uzimaju. Poslušni su Gospodaru Svjetova. S druge strane, osoba koja suzima duša nemoćna je da bilo šta učini. Dakle, molim ti još Još dva trenutka. Da se poselam im majka, otac, brat, sestra. Imam još da uporučim kome mislim dati im jetak. Nema toga. U tom trenutku Znači Allah što kada odredi to se mora desiti. Jedino kome je Allah iz milosti svoje davao da onaj odluči hoće ili ostati ili da mu se produži ili da se vrati gospodarstvu poslanic njima je Allah te bare kvetala sao za doslanike da pitaju da li želi da ostanu ili da ih usmrti. Pa su svi poželili suset sa gospodarom svjetovom. Zatim gospodar nastavlja u 62. majtu Sure El Naam Suma rudu Allahi mawlahu mulhak. Zati ćete se vratiti svi posuzvanje duše. Svi ćete se vratiti svom Allahu koji je gospodar istiniti. Tada će svi da svate da je istina. Kada duša do, zato u tom trenutku teuva se ne prima. Teuva ne može biti primljena onoga koji je bio loš život. Jer tada će svi da svate po sunca kada izađe sa zapada tada će svi vidjeti da se neka velika čuda dešavaju, svi će kazati vjerov, tada ima neće koristiti, osim onome koji je vjerovao prije tog trenutka. Zatim ćete se svi vratiti vašem gospodaru Allahu koji je istinski gospodar, pa kaže hukum. i zaista njemu pripada sud. Njemu pripada sud, nikom drugom. On donosi odluke, on sprovodi odluke. Danas proces jedan jel, kada parnice odignu, traje mjesecima, godinama, posebno sad oko firmi, jel. svega uvidimo koliko to traje. Kada vaha te barek je vetala nema, njemu pripada vlast i sud pa kaže nakon toga wahua hasi bin. A on najbrže obračun sprovodi. Nema ga ko može brže to. Odluka kada se donese, ona se sprovodi. Na nas odluka pašteva, jedna, druga, treća pa se malo rastigni. Nikad u zadvor čovjek dodaje. Iako je najveći kriminalac. Gospodar svjetova, a njemu pripada najuzvišeniji primjer, njegova su svojstva uzvišena i veličanstvena. Znači, njemu sud pripada, njemu odluka pripada, a kada on hoće odluku da sprovede i kada on hoće da presudi, on je najbrži u tomi. I niko ne može, znači, biti sličan gospodaru Tebareke, Tebareke Veteana. Zatim, o drugi Prvi je radi čovjek ne može se oduprijeti Allahovoj te bareke vetala odredbi jer je on al-qahar pokoritelj je su bolest. Ha i kada si bolestan možeš to da sprečiš. Možeš da kažeš e, neće što budem bolestan Nijokom slučajem nemaš ni dijelića bolje u tome. Ni te pita hoš bit bolestan, bolestan, ne hoš bit bolest. Nedača kada ti se spusti koji Allah te bareke vetala odredio. Nema ga niti postoji U umetu, u čovječanstvu neko ko može to da, da otkoni o tebe Osim Allahovom voljom Njegovim određenjem On što je odredio Zatim ove katastrofe koje vidimo danas koje se dešavaju Sve je to Allahovom voljom da ukaž da je pokoritelj A i bujica kada se desi Potop, poplava, bilo koje vrste nami, Ko može to da spriječi? Koliko god oni pokušali da otkriju kada bi se moglo nešto desiti nisu u stanju. Japani danas primjer, je koliko su god imali uređaja za otkrivanje, za nagovještaj za nekoliko sati, dana, mjeseci što te što to do što iznenada. Iznenada je došlo. Odalaga te bareke Vetala, koji el kahar pokoritelj, on kad odredi to se dešava i niko nije u stanju to da da odkloni. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje sudnij dana pa kaže yawma hum barizun i tog dana kada svi izađu kada svi stanu pred gospodara svjetova pa nastavlja pa kaže 'allahi minhum Allahu tebareke ve tara nishta neće biti skriveno od njihovi postupaka njihovi dijela sve što su radili tog dana Allah će da znao će znati o njima Ne da će znati tek tog dana, on zna, međutim, znači, sve što su ljudi činili, čovečanstvo, kada proživjeni budu i dođu pri gospodara, Allah te bari koji tali već znanje o njima, šta su radili, šta su učinili. Nakon toga kaže, li meni ili mulu kul kome je danas vlas pripada, pa sam odgovara nakon toga, li lahil vahid il kahar. Zaista vlas danas pripada jedino, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koji je il kahar, pokoritelj svih stvorenja, svega postojećih. Ovdje se postavlja pitanje, brate, ljudi kada budu proživljeni, pazati mala gospodana svjetova, svjetova upita, limeni il Mulkul kul jeum, kome je danas vlaz pripada, gdje tog trenutka biti vjerovijestnici, gdje će tog trenutka biti poslanici, gdje biti dobri ljudi, gdje biti dobročinitelji, gdje će biti umet poslanika, a.s. Djeće će biti sedmjenica i blisa? Gdje će biti bliz, Gdje će biti naj odabranija Allaha Allah bari koje je taj mereci? Koji smo najbliži. Djeće će biti? Allah je zašao prije toga što je učinio? Usmrtio je stavunike nebjesna stavunike zemlje. Mi smo to govorili detaljnjom o imenu Malik. Sve je usmrtio. Niko nije ostao. Ostao je gospodar svjetova gdje kaže za sebe Kullu mena aliha fanu. Sve što je na Dunjalku, sve što je u svijetu stvaranja stvoreno, sve ima svoj rok i sve će nestati. Niko ne ostaje. Zatim izuzima samo sebe i gospodar svjetova, ovdje pa kaže وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكُ I ostaće samo plemenito lice tvojeg gospodara koje traje, koje ne nestaje, od uvijek i zauvijek. Svojstvo gospodara svjetova. Zatim kaže Zulđe Leali Velikram, veličanstveni plemeniti Znači, taj gospodar će osta, sve ostalo mimo njega će biti usvrčeno, mrtvo. I zato će pitati kom je danas vlast pripada. I pogledajte kako završava nakon toga. Znači, ajd, završava da će pripasti vlast jednom Allahu koji je El Qahar, pokoritelj. Pokorio nebesa, pokorio stavnike nebesa, zemlju, stavnike zemlje, sve. Nosioce aršate, noćne, snažne, meleke. Svima je dušu uzelo i samo Melek u smrti. Najdobraniji Melek u Džebrailu, Mikailu, Israfilu. Svima je dušu uzao. Sve je usmrtnio. Ostao sam on. Zato Ajča radi Allahna pita, u hadijskoj bilježi ima Mahmed, Šihalbani kada je vjerodostojan, a isto Drivajati ima i drugi gdje je samo završica slična u, u, u, u, u, u Muslimovej zbirci, u Buharinoj, i, i ostan. Hadijs je vjerodostojan da je upitala o Allaha u odredi i zamjeri nebesa i zemlju drugom zemljom, kada svi budu stali pred gospodara jednog jedinog Al-Qaharu, pisao je go hadisu, gdje će, kaže, tada ljudi biti? Gdje će su biti okupljeni, gdje će biti zakupljeni? Pa kaže, alas sirat, bit će, kaže, sirat šupri. Most koji je svi će biti tu. A zamest te subhanu, tog stanja, tako će biti. Al pokorite sve pokorija. Dara je dao život, dao iskušenje, dao ti da li ćeš biti dobar, da li ćeš biti loš. Da odabereš, da ti volju izbor. Ako glavu okreneš, on će glavu okrenuti od tebe. Nećete taj gledati polje do milosti. Nećete se smilovati. Na kraju vječna kuć. Ali ako budeš od onih koji su sretni, koji se dozovu zovu pozvu, Allaha te bareke Kevetala i uživaju, tog dana će i biti usposlanika sa Allahu alijih i vasallam. La haufun alijih. Neće biti straha za njih. Za takve. A za sve druge će biti izuzetna velik, velik straha. Zati mala Đelešanu ima u plemenitu osobinu i svoje veliko ime, El-Kahir, El-Kahar, pokoriteć svega. Međutim, ta osobina, kada se odnosi na stvorenja, da ti možeš da pokoravaš druge, da savladavaš druge, da si moćani za drugi, da silu sprovodiš na drugima, da li je to pozitivno po pitanju stvorenja? U većini slučajeva nije. Znači, u većini slučajeva nije. Ali je dobra znači za one koji su fatihun u osvajanju, u džihadu i sličnim, znači, situacijama. Ta je pozitivno i treba da čovjek ima tu osobin znači pri sebi. Ali u drugim slučajima nikada nije znači ona pohvalna da je ima pojedinac ko sebe, jer ona u većini slučaja okazuje da onaj koji ima to osili se, postane tiranim, nadnemočnim, slabim, uzvisuje se, uzdiže se, ohvoli se iznad njih, tako da u tom slučaju nikada nije dozvoljena. Iako znači u džihadu takve situacije to su plemenite osobine, Za vojskovođe za svakog pojedinca ta treba da bude neustrašiv, da pobijedi koliko je god mogu učnost. Međutim, osobina čovjeka, stvorenja je daleko, znači raz što osobine stvoritelja koji je podario tu osobinu. Jer Allah te barekatala pripada pripadaju meserul a'la, njemu pripadaju najuzvišenije osobine, najuzvišenija svojstva i u tome nema sličnosti sa osobinama sa osobinama stvorenja. Vidimo primjer faraona da je tu osobinu u sebi i ona je bila znači pokuđena i nije pohvalna po pitanju njega šta je kazao kale sa naktole abnaaehum v nastahni inna favukahum qahirun koristi va inna favukahum qahirun ubit ćemo nisu mušku djecu a požderi ćemo kaže žensku djecu od žene njihove a kada zaista smo mi, iznad ni oni pravi pokoritelj, pogledajte kako je se osilio. Qahirun opisao sebe i sve one koji su bili uz da su takvi. Zatim, Allah Đalešano kada ukazuje na jedžuđa i međuđa, prije svega nagovje, nagovješta je u Kur'an da će se pojaviti, ali će imati osobinu istu takvu, da će pokušati da pokore zem, znači zemaljsku pulvu, stavnike zemlje, pa će se toliko uzdahovati kako došla u hadis poslanika sa sada će počnuti da osvoje i da savlada i stanovnike nebesa. Allah dželešanuhu kaže: "Hatta iza futihat jejuju ve majuju ve hum min kulli hadabin yansilun" i kada se otvori prolaz za jejuju i majuju, on će se sa svih brda početi u skupinama velikim silaziti. Allah Žal opisuje njih. Znači, nagovešta je veliki predznak sunnje, neće se to desiti. Kada? Allah je do Ali veliki predznak sunnje i dana. I neće se desiti prije pojave koga? Deđana. Neće se desiti prije pojave koga? Isa. Sada kaže, ljudi, pojavio se i jeđe u među redni u svijetu. Kažeš, slažeš. Zbog čega tu su ni pojavio? Ni Deđana, nik se pojavio? Isa. Alejslatu ve selam. I uvijek tako, znači čovjek kada gada, kada zađe da se veliki preznak kada neko kaže nešto pojavio se Deđan kaže šlažeš, zbog čega? Zato što se nije pojavio ko Mehdi. Mora zati da je Mehdi jedan od mali preznaka su njej dana, ali što on biti pojavljen prije nego što dođe ko prije što dođe Deđan, a kada se pojavi Mehdi biće velike, znači borbe djelu Osman neće gubiti, danas pa sva gubina sim na svim, znači, ratištima, da lađe što on popravi promijenje stanje muslima. Znači, poslanik sallahu alijih i vseleme u hadisu pojašnjava pa ukazuje kada se oni pojave šta će rat, veliki će nered praviti. Ali nama dokazu ovdje, ovaj glagol koji se koristi da će oni pokušati pokoristavnike nebesa i zemlje. Pa će kazati Nakon, kada ljudi pobjegnu, Isa, ali je sl. Veslam, kada se povuče u brde sa e, sredbenicima, odnosno pravim iskrenim vjernicima, oni će tada kazati, kada vidi, nema kod da im se onaj, suprostavlja, kazat će riječima, fejokurune, kahrna men fil ardi, wa alevna men fis sema. Zaista smo, kaže, porazili, pobjedili, pokorili stanovnike zemlje i kaže, uzvisili smo ili pobjedili smo i stanovnike nebesa. Kada će to kazati, onog trenutka kada, kada baci je koplja, Pored kada su osjetili, znači nema kodne se suprostavili na dunjaluku, uzijet koplja i strijele odapnjeti prema nebesima, prema nebu. Pa će se koplja i strijele vraćati, kakve oni strijelice? Krvave. Pa će pomis da su pobjedili stavonike nebesa. U tom trenutku. Pogledan onda će se još više uzijetiti. Allah je zaštavno, po kako će ih usprtiti suhano? Njegove moći. Da i oni l'kahr, nisu oni. On je taj koji je pokorite. Poslat će im crve u vratove ti crvi će ih izgriziti. Tako da kaže poslanik Takom Jalaha, nakon ovog hadisa koji spominje, Ibn Mađe, Tirmizi, Hakim, ako je vjerovodosan, kao kaže Imam Zahebi, kada Takom Jalaha kaže, sve životnje koje budu crvi, ugojit se od njihovog mjesa. Koliko će biti tog njihovog mjesa, a kada je oništišna, crvi, Allahovu moć, Allahovu odredbu. A toliko su bili zoholni, toliko su bili znači osjetili da imaju i, i jačinu i snagu i iz međutim Allah subhanahu wa taala i on je El Kahar koji je pokoritelj i uništava i pobjeduje silnike kako smo naveli u prvoj definiciji, prvoj definiciji. Zatim onaj koji poznaje Allahov te barekeva ta ime El Kahhar, na on pokoritelj U većini slučajeva istinski, znači ko spozna, on se vraća Allah, traži od Allah, to povećava iman, spoznaje Allah i moći, snazi, veličini, da mu se niko ne može oduprijeti, da je on taj koji pokorava sve. I onda osjeća i slast robovanja takvom gospodaru koji je tako uzvišen, tako velik, tako moćan. A s druge strane, u istom trenutku ne dozvoljava da bude oku, okićen sa ovom osobinom koja nije pohvalna da se nađe kod stvorenja pa je u istom momentu plak prema drugima da želi drugima na najljepši način da prestavi da pozove oprašta prelazi preko njihovih uvreda sabura na tome istično Allah dželešano kaže u sureti Duha fa amma al-yatima fala taqhar koristi ovaj izraz a kaže nemoj slučajno je da je tima da se kako bi to najljepše kazao nemoj u slučaju da se uzdižeš iznad je tima nemoj da se sidiš nad je timom suprotno tom značenju budi blag prema njemu izvršava njegove potrebe Budi na usluzi. Sve što traži ti, budi taj koji će pomoći je ti mu. Jer Allah je li znači, izabranje da se siliš, da uzimaš mu i da ga ucviliš, da nešto kaže što će se on rastužiti. Tu osobinu od koga traži Allah te barekvetan? Od poslanika sallahu i sallam. A nama je naređeno da sjedimo koga? Da sjedimo poslanika sallam sallam. I najljepši uzor je u poslaniku sallahu alihi vselem, pa pogledajmo kako se je poslanik obhodio prema njima. A zašto se ovdje pokazuje, znači, jetim? Jetim nema zaštitnika, nema otca, nema nekoga ko će stati pre kažeš zašto to činiš, nego je njegov te bareke bare kevetala. A pazi se kako će se obhoditi prema njemu, jer iznad je ga, tebe je Allah gospodar svijetu Pazi kako budeš radio, jer kako budeš radio tako će ti se vratiti. A onaj koji ti bude uzvraća udarac je gospodar svjetova. I zato imamo neosobine splatkarenja. Da Allah naš, uh, ja korunave kurullah, oni splatkare, a, a Allah splatkari. Ali vallahu khairul makirin. Allah najbure tu umje. Naći kada nekog popuša da splatkari prema gospodaru, prema poslaniku, prema vjeri, prema vjernicima, nek se pripazi da ima neko iznad njega. A ko je iznad svega toga? Feuqa ibadi, el qahar, pokoritelj koji iznad svih stvorenja. I zato čovjek treba da promisli, da razmisli na ovakav način, ovim ajetima, ovim značenjima, da onda posle toga, ahi, ne dozvoli sebi da se ponaša, jel ko danas, kako, kako vidimo, znači, premajete ima, kako se ljudi ponašaju. Bježi, skloni se, Imao primjera svi. Rat je bio. Rat je bio i u svim tim porodicama, ima stradali, ima oni koji su ostali bez očeva, koji se tim i zato treba pasti kako se prema njima ponašati. Zatim Gospodar sve to kaže zaposlenikam. Wa amma sa'il thalatanha. A što se tiče prosjaka koji dođe da traži nešto. Ne možemo zabranjivati. Odnosno Nemoj podzati glas, kako kažu komentatori, nemoj podzati glas, što si došao, što hoćeš, bježi. Svakog petka imamo vam džume i namaza. To su iskušenja, ljudi koji su došli, iskušaju tvoje imate, tvoje postupke. Svi su ono da lada, znači, mi su vas učili jedno drugim da budete kao iskušenja, Allah što vam kaže. Međutim, kako će ko postupat, Allah šano vam prihvata ono koji je najbolji postupak, a onaj koji loše postupak, Vrema takvima ima kod Allah te barek i vajtala grije. Zato što odi Allah šanza, branje je poslaniku sallahu alihi vseleme da ne podiže glas, da ih ne grdi, da ih ne kori, nego ako imaš bibi daj, ako nemaš imaš kaži lijepu riječ, Allah ti dao, Allah ti pomogu i to je to. Šla, znaš, malo prije bio, što hoćeš? Znači, to oni su iskušenje, su, a, a ti ne znaš ko zaista on je potreban, ko nije. Ne ulaziš u srca. Ne ulaziš u srca. Zatim gospodar svetova kaže A kaže o blagodati svojoj koju ti je pružio, koji ti je dao, ti o njoj kazuj, govori. Zato Imam Kurtobi kaže da je najveća blagodat koja je data poslaniku sallahu alihi vseleme, poslanstvo. Datom ka je kaj najveća blagodata, to je poslanstvo koje je gospodar svetova naredio da priča, da kazuje o tom poslanstvu. Zatim, kad je učinio ga halilom, prijateljem, i to da obznan je, o tome da govori, da drugima kazuje koliko je znači, dobio položaj kod gospodara svjetova, deređu visoku. Zatim, je podario mu je znanje, podario je mudrost i kazuje o tim blagodatima. Da imaš i znanje, da imaš mudrost. Nema niko koji je znaniji, koji je učeniji, koji je pametniji, koji je mudri od koga. Od poslanika sa Allah, valjih veselem. je to gospodar dao i naredio mu da o tome kazuje, da o tome govori. Zatim kaže, kada mu je to naredio, da podučava neznalice tom znanju koje mu je on podario, znanje i mudrost, kaže, zabranio mu je da se uzdiže iznad ih. Zato vidite poslanika kako je bio skroman, ponizan i kad je govorio istinu, kada je pozivao istini. To je bilo svojstvo poslanika, nije se uzdizuo, ne znaš, kako ne znaš, srano te je bilo koliko godina, nije još. I otira čovjeka od sebe. Nije, poslanik sallallahu alaihi wa sallame kako se obhodio, kako je govorio, zato nam je poslanik najljepši uzor. Niko danas abivi, šeh, manji i već jebova, jebo onaj, svi su oni kod nas, mi ih poštivo cijenimo, niko nije savršen, a jedino koji ima savršenstvo u ovakvim stvarima koje je nadahnut bio do gospodara svjetova je poslanik ali wa sallallahu alaihi Svi budu i svi prođu, svi žive i svi nestanu, o svakom se govori i dobro i loše, o svakog se uzima i ostavlja, ali od poslanika se ništa ne ostavlja, sve se uzima. I zato je najljepši primjer, najbolji primjer koji je preselio i nakon smrti, oslo do kiameta, do sunja i dana koji je najbolji primjer svojega uzima. Sve druge gledamo i vagamo na oslovo njegovog govora. Sve što se poklopi o svi šehova, svi daija, svi oni koji pozivaju, svi koji komentarišuju, pojašavaju vjeru, sve što im se složi sa Kur'anom i sunnetom, Pod udari s isposlanikom praktično to se prihvata, što se ne prihvati odbija. Ima mali kaže i on daje pravilo, od svakog se uzima, od svakog se odbija osim pokazao širokom na kabr poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato ljudi ne mogu se doći do nekome da je dobar dok je preseli na onome na čemu je bio dobar. Kad preselio ka živio je zato i preselio je na to. I oni su daleko bolji nego živi i čovjek živ Može danas da bude ovakav sutra onakav. I danas imamo primjera u našem toku rata, nakvo rata. i danas ljudi se prihvate, pozovu, postanu ugledni, popularni, ljudi se za njima, povode na kraju on ostavi pa kad je on ostavio u došu da znači do pamijeti, shvatio do najljepšeg i ćemo, kad je on mogo tako učeniti, pa što ono ne bi mi krenuli, znači on je daleko učeni, bolje je za nego mi. što se ja imam prsti znači isturat pokazivati svijet. Vidite koliko je to loše znači, svi ti živi imaju jedan veliki upitnik da li će preseliti na tome. A mi molimo za svakog muslimana da ustraje na tome i da mala Đerushanu podarite u fik, uspijek da preseli na tome. Mi se neradujemo, niti smo zadovoljni kad musliman popusti i kad musliman ostavi vjerbu. Mi molimo Allah Tebare koje treba da učite svakog muslimana na ono i na čemu je, znači da bude gospodar svetova zadovoljan sa njim do zadnjeg iznisaje, kada presteli, da se vrati gospodaru, da on te barek u etala zadovoljan, stakvima da bude zadovoljan i s nama. Zato Moavija ibn al-Hakam al-Sulemi kada je opisalo poslanika sallallahu alihi wa sallam i njegove postupke, njegov način davi, ukazivanja, popravljanja, savjetovanja, pogledajte kako je opisalo, kaže draži mi od oca i od majke, ko? Poslanika alihi sallatu wa sallam, treba bi svakom. Svako da bude najdražiji poslanik sa Allahu alihi vselem, njegov sunnet, da ti bude najdraži od bilo čijeg postupka i bilo čije riječi. Da se ne može dati prednost bilo kakvom govoru nad govorom poslanika njegovom, njegovim sunnetom poslanika alihi sallatuh vselem. Kad je dražiji mi od oca i od majke, nisam ga kaže vidio, niti sam vidio boljeg mu'alima i boljeg učitelja od njega. Kada je bio za života niti nakon kaže njegove smrti. Znači nije vidio boljeg mualima i boljeg učitelja ni za života poslanika alaihisslatu vasalam, iako pogledaj tebu Bekra, Omera, Osmana te velikane. Koliko su, znači, na najljepši način pozivali, pojašnjavali. Ali ne mogu se porediti s kim? S poslanikom alaihisslatu vasalam. Iako su najbolji umetu nakon poslanika sallallahu alaihisslatu vasalam. Zatim kaže... Nikada, kaže, nisam vidio da me kori. Da me kaže, povrijedio. Da me je uvrijedio. Nikada, kaže. A nisam vidio, kaže, neko bolje podvučava i najljepše ukazuje na ono što treba da te postavite od poslanika alaihi svalatu wasalam. Znači, poslanik svala svala nikad se nije namršio na njega. Da namršti svoje lice prilukom kada ga je korio. Govori, znači, asma poslanika alaihi znači, svalatu wasalam. Nikad to nije vidio. Nikad nije vidio da ga je povrijedio da ga je uvrijedio u svom ukazivanju, popravljanju i govoru. A danas, raga vraća, šta mi jedni drugima kada savjetujem kako se obhodimo jednim prema drugima? Gdje nam je primjer u poslaniku sallahu alihi wa sallam? Kako korimo, kako ukazujemo i kako popravimo situaciju? I kako dostavljamo? Poslanik kramrštvenog lica nikad im nije to dostavljao. Nikad. Zati najljepše je to dostavljao. I treće, kada je dostavljao, nije vrijeđao. Ne zna li se jedan, kako je, ne znaš to, gdje bio toliko godina. Danas, nažalost, to slušamo, to vidimo, to primjećujemo, i niko nije gotovo sačuvat toga. Osim kome je sad ovate barek, koji je bilo. Ali su rijetki takvi. Znači, kada vidiš roditelj ti griješi. Roditelj ne zna. Tvoje nije bivit da udaraš, da lupaš, da izbaciješ, ubaciješ, izbaciješ iz kuće. Tvoje da pokažeš, ukažeš na kraju sobati sobami i salama alijekom. Nemaš mogućnosti, nemaš ovlasti. Zato taj munker kada ugodaš lošu stvar, kod roditelja, kod familije, kod poroce prijatelja, bilo gdje na ulici, nije ti dozvoljeno ruku na to radiš. Zato što nemaš ovlasti u tom. Nemaš ovlasti. Ali moraš riječima da reaguješ. Ako nisi dobar, znači nije ti iman toliko da priđeš na bibi, izvini to s radničnim uredom kosi sa sahalijom sa lahom vjerom ja savjetim to na najči način znači nije ti man toliko nego ti imaš ono kaš šta fla šta govori bože sačuva nije dobro i odeš to treba da imaš u srcu Ali da nemaš to u srcu banke se svaki dan otvaraju koji su rat protiv alah kafići i ostalo da nemaš u srcu mržnja prema tome da ti je teško što se to otvara što se zavode ljudi od ovde na stramputicu onda upita niman Jer posle toga nema imana, u srcu moraš da koriš, da osjećaš, znači mrži prema tome. A ako možeš da kadaš vlasnikom nekom na najljepši način, da posavjetiš, da odneseš nešto na neki način, i iznađeš daveski letak ili nešto što govori o tome, da daš to je alhamdu mu. Nemaš to nisa, to je mrtve imana na tom stepenu. Zatim, mahi, moraš imati u srcu prezir prema tome. Ne smiješ prođe, budeš ravnodušan prema svemu ovome što se dešava od pesada i razvrata. I to čovjek treba da svati. Ali nije omogućeno se da ode da digne, da razvali, da prebije, da ubije, da nanese povrede tjelesne i fizične. To nije. I tomu nije dozvoljeno. Tomu nije dozvoljeno. Nači ako šerijatu postoji ko vidi od vas munkera neka ga promijeni rukom. Ovo rukom je za one koji imaju izvršnu vlast. Ljudi koji upravljaju državom, kalife, emiri, šerijaska policija, nači ko ima ovlasti u tome. A ne znači svaki pojedinac po pa bjonda nasto fesad, svako vidi nešto rukom lupa nekoga i šta bend nasto. Svaki moti. ne? Ovo se treba da svati da razumije na kako su razumjeli učenjaci, učenjaci koji nam najljepše pojašavaju propise. I odnosi se isto tako za oca u kući. Ne možeš kazati u oče sine, nema prisile u vjeru. Ti si glavni u kući, ti si glavni u kući. Haram, haram, nema harama. Iza tebi ne, a ti si glavni u kući, ti si znači mesul, koji će biti bitan pred Allahom te barek, za sebe, za ženu, za djecu, za sve. I ti isprovodiš šarijat. Niko trepita za državu. Možeš biti, biti prijesenik, ne daš biti prijesenik, što da radiš u ulici, rado svoje kuće kuća po kuća biće zajenca zajenca po zajenca biće grad grad po grad država na takav način se popravlja stanje kao što je poslanik Alesaat u as-salah popratio sa sadna zatim iz navedenog ajeta huwa <much> al-qahiru fawqa ibadihi a on je pokoritelj koji iznad svojih robova odje potvrda uzvišenosti gospodara svjetova da je on iznad stvorenja, da je on iznad kursija, da je on iznad arša, da je daleko svoji stvorenja, da nije znači spojen sa stvorenjima, kao što znači Novotar i neki tvrdi, nego da je on iznad stvorenja, gospodar svjetova, kao što gospodar Allah Subhanahu ta'ala kaže ar rahmanu ala aršisteva, milostivi se uzdigao iznad arša. I ovdje je potvrda, el-kahar koji je znači pokoritelj, tako moćan, tako velik, tako uzvišen, kako njemu te bareke vetala pripada to svojstvo, s druge strane je smi el basir el habir, o svemu mora vješt, sve čuje, sve vidi i karib, blizu svojim zanjem, svojim slugom, svojom moći i snagom da mu u tome niko ne može biti, niko ne može biti sličan. Zatim od to vas poznaje jeste da onaj koji spozna laho ime el qahar da je on pokoritelj, da treba da zna, da je on taj koji radi što hoće. Fa'arun lima jurid. Radi ono što on Subhanahu Atala hoće, određuje kako on hoće, dešava se kako on hoće, u tome nema niko upitan i tuplivan, znači on se pita zašto, kako, da bi ja mogao nešto slično tome učiniti. Niko gospoda ne pita, određuje kako on hoće, ne pita nikog, ne savjetio se, znači ne treba mu šura. Namaj je potrebno, nama je naređeno da se savjetimo da vidimo kako je naj najljepša neka odluka da se donese, najljepši zaključak, nešto što može biti na najbolji način da se uradi. A gospodar svjetova, zašto? Zato što je on, taj koji je najbolji, niko nema bolji od njega da donese tu odluku. El Hakim, najmudri, El Hakim kojem sud pripada. I niko u tome nema znači pravo da se upliče, da pita, da kaže zašto Bože tako, zašto nije ovako. Bibi, tvoj mozak, tvoj razum je skučen, ograničen, ne može sve pojmiti i ne može sebi dozvoliti da ti pokušaš da pojmiš sve stvari svojim razumom. Oni koji su pokušali da pojmi gospodara svjetova razumom, njegove osobine razumom, ova dešavanja razumom, oni su zalutali. A ona ko se je prepustio Allahovoj volji, koji je povjeruo Allaha tebara i kevetana i priznao da je on el-hakim, najmudrije postupcima, El Qahar pokoritelj, El al Alim, El al Semi, El Basir, El Latif i sva druga imena, da pripiše gospodaru svjetova takav je spokojan, takav je rahat, zna da sve što se dešava, dešava se isključivo na najsavršeniji način, da ne može biti bolje od ovoga, jer onaj koji je planirao, koji je je gospodar svjetova, koji je El al Alim, sve znajući o svemu što je bilo, što će biti kada ne bi bilo, kada bi bilo, kako će biti, o zna i odrijedio je to na najsavršeniji i najbolji način. I zato kažemo da je Allah Tebare Kutala slavljen i veličanstven kao takav, kao takav gospodar koji je zaslužan da bude obožavan. Zatim iz ovog imena proizilazi drugo od to, da takav gospodar koji je alkahar, koji je pokoritelj, koji je snažan, jaki, moćan, on jedini zaslužuje kao takav da mu se i bade čini. Zašto su lažna božanstva ukorena. Zašto njima nije pripisano svojstvo božanstva, znači božanstvenosti da mogu biti obožavana upravo iz razloga što ne mogu i što nisu u stanju da ti štetu, otklone i da ti ne dač, o, da, da ti, o, najkorist kako pribavi. To je razlog njihove nemoći. A gospodar koji je pokoritelj, tako moćan, tako silan, samo takav, samo takav zaslužuje da bude obožavan. I zato Jusuf hvali se na tvoj stran, kada je bio u zatvoru, upravo sa ove strane je iskrenuo pažu onim zatvorenicima koji su bili tu i ukazao da je zaslužan, da se obožava samo onaj koji ima ove osobine, ove savršene osobine, a njihova lažna božanstva, nemoća, kojima prineseš, ne ti može jestiti, ne ti može uzijeti, ne pružiti ruku, ne ti hodati, trčati, kipovi prijedmeti. Takvi su obožavali. Kaže Jusuf, a.s. Ya sahibe isični ar babu mutaferrikune hajrun, emillahul vahidul qahar kada je kazao o moj drugovi u tamnici zar je zar su vaša božanstva erbab, bogovi gospodare, ovo je množina od rab erbab, zar su oni bolji koji kaže ima raznoliki zar su oni bolji i preći da budu obožavani od koga od allaha koji je el vahidul qahar koji je jedan jedini pokoritelj svega, ukazao na tu moć, na snagu gospodara svjetova. S druge strane, pokazao njihova božanstva, čovjek kada obožava mnoštvo bogova, on ne zna koji je Bog zadovoljan svjegovim postupkom koji nije. je jel? To kažu učenjaci, iz toga proiz proizilazi iz ovog pitanja, kada je upitao, znači vaša, vaši bogovi, vaši gospodari toliki, ti nisi svjestan, ne ti znaš koji oni on zadovoljan tvojim postupkom koji nije. A vamo jedan gospodar, jedan gospodar, koji je jedini zaslužan da se obožava, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, opisuje da je on el-kahar, pokoritej, snaga, moć, veličina, kojeg i njemu pripada, uluhijet, obožavanje, može pripada samo nam ko takve osobine posjeduje. Ko nema takve osobine, ne može biti obožavan. Tako da se zaključuje sva važna božanstva, niko od njih nema tu mogućnost, niko od njih nije moćan, niko od ne može nešto uraditi. Svi su oni ovisni ako su živi, od živih bića, ako su od predmeta tu ne polemike, niti može zdrav razum da svati da prihvati. A s druge strane pogledajte, koliko čovjek može imati titula na dunjalku, kakve izdanje može biti okvičen negira gospodara svjetova koji je zaslužan da bude obožavan, a prihvati i obožava ono što niti može štetiti, niti može koristiti. Da Allah te barekao je tada sačuvan. Zatim, Jusuf a.s. opisuje, kaže, vi samo pripisujete ima vaša imena. Znači, opisujete i božanstvom i to mogu imati, opis u imenu. Ali da teo ime sadrži te osobine koje su za gospodara svjetova njegovu slučaju, nije Pa kaže, ma ta'budune min dunihi, illa esma en sammejtumuha, en tuva ba' aukuma anzarallahu biha min sultani. Vi ono što obožavate, to su samo, kaže, imena, imena vaših božanstava lažnih kojima ste im dali, ta imena, znači, mogu ukazivati na veličinu, na snagu. Ali oni nisu ti koji posjeduju te osobine, zato smo kazali da gospoda Cvetova, kada se opisao sa svim onim imenima, da svako ime, u pravilima smo spomenuli, svako ime posjedje šta? Savršenu osobinu. Čovjek može da se zove Abdullah. Allaho rob, a da bude od onih koji najviše kufle nevjestel činje prema Allaho te barekvetalo. Znači osobine ne mogu, odnosno imena ne mogu biti taj u stvari da čovjek koji ima ime okričen ne može, ne treba značiti da je u isto vrijeme ima osobinu tog imena koje to ime nosi, nosi u sobě. A do gospodana Svjetova sa svim imenima kojima se opisao, njemu pripadaju savršene osobine koje proizilaze iz tih imena. Zatim kaže inil hukmu illa lilla, zaista sud, pripada samo Allahu te barek i presuda sud, Allah kada presudi to se mora prihvati po tome, treba, treba i mora se raditi. illa I ona ređuje, gospodar svjetova, da se on samo obožava i niko drugi pored njega ne zaslužuje niko obožavanje. Ovo je ajet nakon onog prvog ajeta kojeg je Jusuf ima ukazao, znači na ništanost njihovih božanstava, njihovih gospodara, znači u mnoštvu, gdje ukazuje da onaj koji zaslužuje jedini gospodar Alla Tebare Kvetana koji je najpravedniji sudija, najodgovorniji od svih njih, zatim kaže Zalike Dinul Qayyim i to je najbolja vjera, najispravnija vjera, nema bolje vjere od vjere Islama sa kojom je došao uh, poslanik, a i svi poslanici jer islam je isti Islamu Lila, pokornost, Allah u svemu onome što je, On te bareke tebarake al-abiadi sin postaniza prije aj Muhamedu alayhi salatu vesselam. Walakin akseran nas la ali Alvecina ljudi ne zna. I danas je činjenica, vecina ljudi nesvaća, ne razumije, ne želi i neće da se povede, neće da prizna ovo na što ukazuje Kur'an na tu veličinu gospodara tebareke tebareke vet'ala. Zatim sadeča spozna iz imena al-Qahar koji je znači pokoritelj svega, jeste da mu se negiraju sva sva svojstva manjkavosti, a da mu se pripisuju svojstva uzvišenosti, plementosti, veličine i veličanstva koji niko nije zaslužio osim Allaha Tebare Kvetala kada ima takvo ime Al-Kahar, najsnažniji, koji je izna stvorenja, daleko stvorenja, a u isto vrijeme u sva stvorenja svojim zdanjem i svojom moći. Poslanik Ali S.W. je učio Dovu u kojoj je spominjao ovo ime Allaha Tebare Kvetala u trenutcima kada se je prevrtao u toku noći, znači u postelji, pa kaže Udovida je govorio, la ilaha illa Allahul wahidul qahar. Nema znači drugog istinskog Boga koji je zaslužan da bude obožavan osim jednog Allaha koji je al qahar. Pokorite li stvari, to je uče poslanik. Zatim kao, rabbu samavati wal ardi vama bejnehuma el azizul gaffar. Koji je gospodar svih nebesa i svih zemanja i svega onoga što je između njih i što je u njima i koji je el aziz. Kazao smo to silni i moćni, i na kraju Elogafar, od takvog traži oprosta, takvog traži pokajaj, ne od ljudi koji ti ne mogu ni štetu učiniti korist kako pribaviti, nego tražiš od ovog silnog moćnog pokoritelja, stavnika nebjesa i zemlje koji gospodar svega toga El Aziz moćni, a u isto vrijeme Elogafar koji mnogo prašta onome koji se pokaje i ko zatraže od njega znači pokajanje. <kajanje> Zatim čovjek kada sazna ovo ime, ispozna da je Allah Tebare Kvetala pokoritelj, treba da on uzme udjela u tom imenu, kako? Da ovlada svojim prohtjevima, svojim strastima. Znači svaki od nas ima nagon, ima svese, ima šeitana koji došaptava nekada više, nekada manje, koliko se čovjeku dalje od dvere, toliko više ima šeitana oko sebe. Čovjek treba da, znači, pot, utrudi se da on bude taj koji će vladati svojim tijelom, svojim mislima, a ne da budu to svese šeitana i njegovo dejstvo. Kako? Prije svega učinjanci kažu tako što će puno govoriti i činiti teubu Allahu bareke kevetala. Se kaje da traži oprosta istikvar od Allaha tebare kevetala. Čovjek koji se iskreno pokaje i čini istikvar Allah tebare kevetala mu daje moć. Jer kaže poslanik, neće čovjek činiti uvijek melezi me, me stikfar, ko bude znači, često, stalno učio i stikfar, Allah će mu dati izlazi svake situacije. Znači koliko god čovjek bude e, potišten, koliko god bude teško, koliko god bude znači teškoći, Allah Đošan će mu dati izlaz iz onog kada mu se bude vraćao, te obučinio i stikfar od Allah Tebare Kvetana tražio, oprost za grijehe koje je činio. Čovjek nije znači taj koji ne čini, svaki od nas čini, neko manji, neko više, ali svi mi je činimo. Zatim, učenjem Eude utječe se i traži zašto da Laha te barek tera od koga, od prokretog šeitana. Nemoj jedan put da kažeš, govori gdje god ideš, sad na ulicu kad izađeš, ko te dočekuje, ko, te, ko ti došavta pogledaj, vidi gdje, to, to, to, sve to šetana. Utječi se traži zašto od koga, koji je l-kahar, pokoritel. Šta će šetan? I neke ide šetan i kane da'ifa. Zaista su spletke šetana slabe. I neke ide hunne. A spletke žena su azim. Azima. Znači velike, krupne. Zato tražu točišt, u zašto od Allah te bareke o tana. šetana i spletki žena i svih tive svesa, koji danas kako nam prilazi ljeto sve više i više će biti. Ne možeš prođutiti, ne reklamu. Traže da lade te bare kretara zaštitu, da te sačuva, da te sačuva i pogleda i svega onoga što nije u redu što se kosi sa šarijetom. Zatim, traženjem i traganjem za korisnim znanjem. Šta to, znači, prouzrokovati? Kakva je to zašta? To ti je zašta, Habibi, zašta o šubhi. Od sumnji koji danas ima toliko da se ne može prebrojati, ni ti zamisliti, niti pomisliti. Učenjaci nas kažu da nije bilo više šubhjih kod nas u vjeri. Mnoštvo sekti, mnoštvo koji pozivaju, koji pojašnjavaju din i vjeru, a uz, kad pogledaš u suštinu njihovo stanje, svi imaju more šubhi. I ova šuba kada uđe tvoje srce, teško ti je izbaciti, teško ti je izbaciti. Jedno što je može izbaciti, što može pročiti i očiti tvoje tijelo, jeste ispravno šarijasko znanje kako su ga shvatili selefi kako su ga shvatili ashabi, tabini, koji su biru na njihovom putu. Do sudnjeg dana, znači do današnjeg dana, svi oni imaju senede, svi oni imaju lance do njih. Kako je ko uzimao znanje i kako se to znanje prenosi. I fala Allahu, nikada vrijeme ne, znači, ne postoji, niti se dešava situacija da u tom vremenu, u tom, znači, u, u, u, u tim trenutstva ne postoji učinjaci koji su na onome na čemu je bio Allahu poslanik, i asabi, poslanika, sallallahu aljihi wa sallam. Zatim kako da se čovjek saču, sačuva ohvolnika, silnika? To imamo u ajitima, djelačan ukazuje kako čovjek da se sa, sačuva takvi. Danas, koliko ih ima? Od vladara, nepravedni. Od kodreš, bilo kakvo mjesto gdje neko ima vlast i ovlast i čim te negotivi čim te ne voli, on pokušava s Kako se sačuvati takvi? Kaza la je opisujući stanje faraona وقال الملأ من قوم فرعون تزر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويزركوا kada su kazali oni koji su bili velikani u faraonom ummetu koji su bili uga velkani njegovi kazali će dozvoliti Znači, da ćeš da to čini Musa što čini i njegovi sjedbenici, da čini nered, Fesad, Filar. Nazvali su Musa i njegove sjedbenike da oni činje Fesad na zemlji. Razvrat, nered. A ko, ko čini nered na zemlji? Pa najveći nered je Širku Alate, bare Kvetala. A šta je Faraon tvrdio? Tvrdio da je Bog neozobila. Ne samo da čini Širk, da obožava nekog poredala, nego on da je Bog. Pozivo druge da njega obožavaju, da njemu robuju, a opisuje mu sad, znači njegov velikano, opisuje mu sad i sredbenike mu sad da on čine nered. Koga danas koga opisuje u današnjem svijetu? Čitamo svijetu i kod nas u Bosni, da su najveći oni koji čini neredi, siju, i neredi, sumnju, upravo vijenici. Evo svaki dan to čuješ i zato te ne vole, zato te negoti, zato te ne mogu zato što si ti takav. A oni su uzeli osobine ovakve od faraona i njegovi slični sedbenika. Ali Allah Jelešanu kaže, on što je kazao kada su oni to posaviteljali, kada su ukazali zašto ih pušta, što da čini. Pogledajte što je on, kakvu je, znači odluku donio, poput dana što radi u svijetu, istu. Kaže, kare se nukatilu ebna, ehum va nestahini saa, inna favukahum kahirun. Zaista ćemo pobiti su njihovu mušku žen, u djecu, ženku ili da njihova ćemo ostaviti da budu žive u životu i onda kaže ali smo mi, kaže, iznad njih mi smo iznad njih pokoritelji oni koji imaju snagu i može to čini. danas mnogi se uzvisuju da muslimana i činje muslimanima ovo što je radio Faraon zatim kaže gospodar svjetova daje izlaz Musav kaže kale Musa li qavmihi sta'inu billahi vasbiru Musa Allah njemu to kaže Reci, kaže narodu svom Šta da kaže Musa? Ista'inu billah Oslonite se na Allaha Uzmite taj tevekul listinski na gospodara svjetova Nakon toga kad se osloniš vas biru Budite strpljivi Te poteškoće, ne da to Allah odrijedio tako da bude Al ti budi strpljiv na tim poteškoćama i ne da prije toga tevekul I nakon toga kaže Allah Inna al-arda in al Zaista ya Allah zemlja, sva Allah zemlja. I on je daje u nasljeđe kome on hoće od svojih robova. I kaže wal-aqibatu lil-muttaqin. A zaista je završnica za bogobojazne. Pogadajte, tri stvari na koje ukazuje na Kur'anski ajeti koji ima problema sa silnicima i ohvolnicima, prvo da se osloni na Alaha Tebare Kvetala živog, vječnog, koji ne umire, toja ja gospodar svjeto Alkahar, pokoritelj svega, zatim da bude ustran, da sa burana po teškoćama koje ćemo naići i da za treća stvar, da izlaz u njegove bogobojaznosti takvi, ako bude bogobojazan, dobro se plaši u gospodana svjetova, takvi će lađe zaštovano sačuvati, spasiti i dati im izlaz iz svih i svih situacija. Molim Alate Bare Kvetala da nas učisti na pravom putu, da nam podarju da ga spoznamo i shvatimo onako kako on, Bare Kvetala, zadovoljen, da oprosti nama našim porodcovim, svim muslimarima, da uputi naše neupućenje, da oprosti našim roditeljima, našim familijama, svakom onom koji je zalutao da vam prosvijetili srce uputom, naš narod isto tako, i sve ljude u čitavom svijetu da okrine ka uputi. Molim Allah Subhaneva tada da naša srca zbliži na istini, na riječima La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Subhane, ka Allah, mahamdik, ašhedu, a la ilaha illa enda stakvara kretubu. Ulik, je zapu, ulik, je sada zvali